Gai seriosak ditut bakarek zuen zat gaur entzuleak Irratiaren nazioarteko eguna da Eta horren ospatzeko erabaki dut Irrati eman kizun bat proposatzea txalde Bai, egunero egiten dudan bezala funtsian Egia da geinera azpi maratu behar da Irratiaren magia Eta hori egia da Hautxaren soinuaren indarra Edo zein momentutan Autoan piztu eta norbait izketan ari zauzu Ala musika bat pasatzen dautzu zure oe hondoan den iratzar gailuan, zua albeza informan, informatua ere, izaiteko gisan, zubaino goizago deikiko da irratian entzuten duzuna. Zu entzule, gu entzule, deus eta zu hartu gabe. Beraz bai, nazioarteko egun batzuek, zbaute interesa ondidik, nütelaren nazioarteko egunak salbu, irratiari bere ezagupena onartu behar zailo. Tagauza bat agotasun bat onartzen badatazie entzulea katzaldenuntan zer litzateke gaur egun Euskararen egoera ipar Euskal Herrian irratirik ez bazen txortu laro gehiagena markadan eta Euskara beste edo zein hizkuntza bezala erabiltzen ahaltzela frogatzen zuen tresna hori izan zena eta segitzen duena ere bere ahultasurekin menan indahekin ere beraz gore irratiak eta eri irratiak Ah, horiek eranik, eran behar da ere, gaur txare sozialetan be, jamezala ez du goinitzik eginen, tortura hitza nagusitu da, eta hori nagusikiagertu da Euskal erabiltzailean artean, zukaipatu bezala Bernadet, e, gaur torturaren aurkako eguna da, eta berriki txosten ofizial batek Euskal Herrian lau mila eunta mairu tortura kasu zenbatu ditolarik. Europatik etorri da, berria, berriz ere beraz, Espania zigortu du tortura kasuengatik. gatik. Horrengoan, portu eta xarraxolaren Europako konbentzioaren irugarren artikulua, urratu izanagatik agatik zigortua. Giza eskubiden Europako epaitegi, Eustrasburgok zigortu du. Kalte moralen gatik, hogei mila eta hogei mila euro eman beharko dizki Espainiako estatuak, igor portu tamatin xarraxolari. Laumila egun kasua dira orotara baina momentuz, Be Espaina beharri gogor, naskigor, duelaita oitama zazpi urte, Jose Arregiz izurkildara torturapean hilzuten eta gerostik da beraz otxailaren ama irua torturaren aurkako eguna Euskal Lejiana. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz! Hitz eta putz! posminuturen buruan gurekin izango dira estudio honetan iraitz sufia horre erizaina tala da psikologoa. Aipatuko dugu oien lanaren autua eta azken egunerokoan horrek dituen ondorioak ere azken aste hauetan uh, hartatzailean lana eta sufrikarioak aipatu ditugu. Debozioa itzaia initzetan entzuten da debozioa zitzegiten ahal lote da lanbide hauetan ariak ezanen daukute. Baina beben Tuz, kantuaren tenorea, ostiraleko sohkuntza utsegin duzue goizberin edo justuki berri zentzen nahi bozazue. Hemen daten orea, Bixente eta Davidek elgarrekin batak itzakidatzi bestek kantatu musikatu, Nutella kantua. Ez da, jauru beki bai. Supermerkatu batean nago erakuts gai eta bela Gauk beherapen bikaina daokat, bikaina baino itzela Piramideko puntan jahirik nago jaenko bat bezela Goizeko amak terdiak dira, ta denda idekidela. Erri otzerat badoa zorain, linteta milka ubela. Egu natera o mendap jentsan, Ege ximenten erskela. Diendeaken e eta horrela. Egazabaltzen duten artean, Ni adoratzen nutean. Ero eskuak zabal, ene gana datoz denak Atzetik paso bat bilduduak, lehen ahi batu denak Irainkahasi dira ordenak, egotziz kistoin kondenak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 Baina nikusi zigi sakte urrek ekartzen dauskidan penak nagoser duten gehiago maite miala behera Bixenteren Hitzak eta Daviden Autsa hemen Goizbe giren zatoztira lehroden Musika sohkontza eskerrak zier Segitzen dugu horren Gure kronikalariarekin Eta gaur gurekin ditugu uh, Beira etzupia horre Eta laida gerre txekolina Gatsaldeon Akatalean afatsaldean alde batetik biztain -bat, bat eta beste beraz badas psikologowate eta Ega da usu uh, niri behintzat alai duritzen zaut, baina uh, ainitzi ere behar eta azken uh, hasteetan ere entzunda hor hartatzailean uh, uh, greba mugimenduak eta izan baitira uh, zaharretxeetan, eta bon, piskabat, jende eta zokupatzen diren horiek uh, lanbide hortan sartzen direnak, uh, usu, uh, dutzen zait, entzuten dela, bokazioarena uh, dela piskabat hori. Uh, Ba, lanbide bat hautatzen duzulako, pixka bat uh, zure egin beharra delako, kasik, ezakit zer dio zuen, norrekin hasi, nahi duzu iraitz itz, itz bat zure begiak ikusten maitetuk parea norregatik. Eh? Egia egan, errezat ez da bat ere bokazio bat, uh, argi, fe, zut bat ere maite daia itzori, beti eserora li diot, joztuki, gure gure uh, ganbidea um, bokazio gisa hartzen delarik, niretzat ez da bat ere izan. Nik uh, nahi nuen jendearen uh, hartatzean lan egin, astapenan hastapenan uh, nahi aguko nuen um, sozialar lorat uh, itzuli uh, ezitzaile eta simplekin hola banakien laniketzela uh, uh, ortaan sartu nintzen erizain eskolan, eta hor uh, psikiatriari lotu nintzen banu alako sozialarikiko uh, erakar garritasun bat, menan ez dut bat ere hori uh, bokazio bat bezala konsideratzen. Mm -hmm. Laida Gerritxekorina? Uh, bukazio itza esterko maite ere, ba nire bon, kasuan uh, berantiditsi da. E, uh, nik uh, historiara kasla itzan ari noen, bere? Eta sien zen uh, historiak asten. Eta nire kasuan gehiago izan da, nire egoera personal batek uh, beraman nahuela uh, psikologo izate. Uh, Naiori piztu diran uh, egoera bat uh, bizi izan dut. Mm. Era, bukazio itza beneduez, gero Uh, voilà, uh, nahi hori piztu zaitan momentukik, argi nuen zer eta nola egin nahi nuen eta xaiatzen naiz seguneroketan aritzen. Eta... Zagit bokazio bat den, baina oso guztoran naiz, medjal, lalean, eta... eta zagit beti hori eginen dudan. Zainitzek hori egiten eta ere, gure lanetan uh, bon, le, batutan uh, zailadella berroge eko da sortan lan egitea. Uh, Piskaz berio, eh? Uh, Eh? Beho gai urte gai nopiskaz gehi honok malki, eh, Laida? Ah, manike esperantza dute. Ah, mancham, mancham. Mundo alternatibo den urtean. <risa> berdin ondoko nahi patzen duguna. <risa> eh, ez dakit, bukazioarena eh, berdin ere zukaraiten duzu, iraitz pixka bat bada hor eh, alde religio <risa> jainkoaren dei bat ere, eh, gibelean, horla itzultzen baita ere bukazioa beste eh, zentzu batean. Eh, Baina bada alde hori nun zure gokputza, zure izatea sartzen duzu Osuki lan oktan? P Lik, egiak eiteko nire ibel bidea zut pentsatzen, hain originala denik, baina nire ama eri zaina da, zen. Eta egia nik atxe maiteni ora bizi um, baldintza polit bat uh, egia uh, Gainera, amak gauaz lan egiten zuen, beraz ez ginen oahtzen ere gu uh, aukak uh, lan egiten zuela, beraz eduritzen okay. zitzaidan uh, bizi ikie rexazela, eta egia <laughs> Horain eza gehiago posible, baina garaian hilabete bakak batekin, a, nere gura soek zuten a, bizi noxmal batera maiten augekin eta gehiago nik banuela irudi pozitibo hori. Bistan dena garaian obeagoak ziren, eta orain hori eza bat ere posible, baina nik gehiago a, bideratu nintzen lan baldinza gozuetarat, jostoki ajemanean hori bai egia da beti nahi izan dudala jendearekin ahemanean ah, zen zerbait egin, baina ezit bon, neok ah, zerutik edo bidali horako ah, mesu bat ah, nire ah, egin behararen ah, bideratzeko, baina ah, egia da beti erakajina ora hogek. Eta gero hori bizi baldintza honak. Ah, mm, bon, dehiaren antziko dugu, ez, eh, eroaren bai, bai, bai. deialdia. Baina eh, ez gehiago bai badela ala ere, piskabat, eh, implikazio oso bat, eh, sakit zuretzatala den, lai da? E, bai, bon, mungari pentsatzen dut hori esau gaiz batzuen menpedela implikazioarena, eh, ez askin ginan analizatu da Saint-Sylestat, baina Saint-Sylestat montageko badar, eh, Saint-Sylestat munduan l'ambidextrie eta l'ambidextrie eta presna zurenak erabiltzen dira. Eh, mere psikologian eta nik eginu da ne da illa implikazioa be uh, uniko unikoa dela eta azken zinean gure landresna be gugeu ongira, beraz erabiltzen dugu guk sentitzen, pentsatzen, eta ditugun gortzak erabiltzen dugu saioetan, beraz eh, neko egunan implikatuazira saioan, eta gero saioetik kanpo ere, segun eta beze espezializate duzun, uh, zure izaeran orakoa den, segura pertsonaletan ziren ere, edo pazienteak seguraetan miran, implikazioa, ez berdena zain barakit saioetatik kampo ere lotura bat mantentzen edala behar ezkoatenean bo, um, mm. bon, implikazio bat eskatzen du no? baina nire zait pixuagetan Gia no. da, badala implikazio jena baina uh, langusinik nintzen hori egiten du langusietan bezal aldeunak eta txahak mm -hmm. badira eta berdin uh, Alde negatiboan hori sartuko nuke monztearen uh, zailtasun hori, jana edut lanarekiko uh, eta bizi pribatuaren arteko mugaukaren ez pasatzea dekin baina gero bai ala ere hainitzek um, hartzen duen uh, lan bada ere pertsonalki mm. eta gaiten duzun bezala lai da horrek uh, gaitu gehien bat um, atxikitzan lanari eta berdin ujuntzen ere momentu batean beste baitera pasatzen baikira hartatzaile hainitz mm -hmm. zogulako hori egiten uh, behogai urteaz gaiten zinan bezala, jostuki hainitz uh, eman behar delako eta hainitz hartzen da eta hartzen den gauza horietan ezabakrik uh, gauza pulita hartzen, edo hona mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. e, uh, Ezakit gehiago ipatuginun antenan edo zuekilan antenatik hanpo, baina norse hartzen da ere empatiarena, edo momentu batean ere, uh, ba, egun ikusten dituzun zailtasunak eman segun psikologo gisa, edo zuk ere erizen gisa iraitz, leheno ere psikiatrian, psik arizinerarik lanean egoera zailak ikusten dira, eta horiek hartzen dira, ere. Justuki, lehen lautura egiten zinuan izan diren kriba, eta mm. mugimendu horiekin, mm. ere ustaz, orti kalduda gauza initz, ere, jana idut ari zirelarik lanean uh, justuki... Um, Masina bat bezala, eh? pentsatu gabe gela batetik bestera, pasatzen zirela, pertsona batetik bestera, historia batetik bestera, eta aristilarik masina bat bezala hori eskatzen dizutela, koan hori desagertzen da, eta masina bat bilakatzen gira eta nire ustez uh, frustrazioa handiak uh, sortzen ditu eta horrek ditu ere greba mugimendu horietan horako uh, uh, um, uh, uh, aldarik sortu, sortuz eta asken finango lana ez hori eta zigutegiago naburari kustain ustuki horako uh, uh, lana egiteko eta hori bai egia da desagertzen dela zenta Hor, uh, enpresa batean bezala, berda bukatu tenore ortako eta puntiun, eta berdin zaiote, uh, gaineko er, eta planninga egiten duten er, eta nola erigaren. Eta ia da, empatia hori, dere ustez, momentu batean, alige larik masina bat bezala, gai gure uh, bizi pribatuko arazoak uh, denek baditugu, momentu batan dere ustez, hola gira, eta empatia desagertzen da. Petsatzinut, laida, dorszirela Empatia behar ezko da, beraz lan egitea, ez ahiskutsua empatiarena berdin din, laida? Empatiaga bezin duzu lanik egin Zainzare bezala, nero bistaz Ez duzu ongi lan egine Lan egiten alduzu Ongi lan ez Zira bestearen gana Urbiltzen, da afektu bat bezala eta parekoak sentitzen du hori pasatzen den edo ez. Mm -hmm. uh, Gozabera jaten alduzuen patxia gabe eta hartzaileak uh, hori uh, be sentituko do. Mm -hmm. Beraz, nire ustea, ezin bestekoa da, eh, empatiarena batzuk egiten dute eta eta iraiz jaten duzuenezara la malintza na historia horrek eragina du De, uh, eta gero beste gozatzuk ere seguniketan lenehanduna ze bide hautatzen duzu n distantzia gehiago ukatzen duzu edo ez. Uh, zure hisearen ulakoa den zure zein zaikuspegia zein den uh, implikazioaren, batzuk non, e, implikazioaren beste ikuspegioa dute, eta eta ez du nahi ezan, ez zela egin lan ahongi burudatzen, mena, no, bakoitzak bere, bere motxila du, bakoitzak bere historia du, eta egin mutu gauzak bere modura. Mm -hmm. ba, gero... Nire ustez zaila, eh, empatia gabe lan egitea, mm -hmm. ba, niretzat zaila. Zaila, baina empatia horrek baditu alde derrak, bainan ere alde zailak, hori zen berdin galdera ere astapenean, ezote da zaila egunero, hartzea, bestearen mina, funtsian hori da. Baina hori entzat jaitan ez gehienetan hori egiten beho gai urtez. Mm. Jostuki izota jaten zaitu, mustuka bat gira eta muztuka betetzen delarik ja da, hojentzat behar dira lan baldin za sumeak justuki izen eta bat izan nahi dugu beraz, nahi dut bestean minak eta pozak bat biak badira Hai. ere, kasu gure lanean, justuki bi badira eta hojen arteko oreka bat atxeman behar da eta muztuka hori ongi behiz uh, muztuka harrasteko zaketan hori egiten den menan behar zailo utzi uh, behar uh, pausa denbora bat uh, bizi privatuan uh, jostuki hori katse ere eta hori dena lan baldintza txajetan egiten delarik bizitan dena eza egiten eta burnout eta olakoak entzuten era justuki hori da, eh, eritasuna da jo, hori da, eh, gehien bat da, benetan um, subera um, betea girelarik eta ez zinugularik justuki gehiago empatiarekin lan egintz, jaiten zuen laidak, empatiarekin, no, behar eskoa da lan egitea mm. ongi lan egiteko Bai, nik uste lan balintzena dela, hori eh. bai, da gakoa. Hori, eh. bai, bai. gero bizitza pertsonal aberatz bat edo zaindu bat ukatea, ze azken zinan zaindzaile bezala eh, askotan, ukatena lugu automatismo bat ere besteak zaindu eta gure buruazteko. Mm. Eta hori bizitza importanta da, ne ustaz zentratua egotea, ze bestela begaltzen zira beste historiata bizietan. Eza, eta hor, arazoak sohtzena gira. Baina, nire esperientzean... Nik argi dut instituzioan lan egin banean edo horrein berberalean bakar ikatina ezela, uh, biziki uh, ezberdinki bizidut lana eta, eta sofrimenduarekin lan egiten ere alarekin ze Zerazk, en finean, beholako lanetan esker bat gelaxaio edo momentu, uh, ben, biziz betetako momentuak ere, baina bongeien bat sofrimenduarekin lan egiten dut. Zego gana laguntza eskeldu dira bezeltasunetan bizir lako, benna, c'est um, asko Ashko Soviete, euh Bicillot, peine de la nata, peine de la nak, mais c'est ça personnellement la scène honnête l'an dalm sac on a des dynamiques. La Malitsa Charekin et Tcheda Itsoli et Abdeshko Nekterne, en fait, Bicaille Bicaille la scène sort charcentine mais là il y a zure lanbidearen helburu uh, nagusia, ze, ez zirakeiago zaintzen, za, edo ez zu pentsatzen duzun zaintza motan, eta hor etika pertsonela sartzen da, zenan asten da, da, eta ez komplikatoria dilakatzen da. Eta etxera sartzerakoan moz da garrantzitsua da? Bai, bai. hori ika, ikasten da gero horia eh? nire usta zaaztapenean justuki Gehenetan gazte zira eta dena hartzen duzu etxerat. Ochtan da gakoa ez? Bai, aba bai, behar da moztu, behar ezko da moztea. Gero bistean dena, gauza batzuek besteak baino gehiagun kitzen zaituzte, eta aipatu behar ere, edo bikotekide, edo lagun bat, edo beste nox baitekin. Ez bortzaz lanbide hortan dena, baina nox baitekin behar da uh, ustu piskabat zaku hori, baina egia da moztearen behar, baina ja, hori ikasten da denborarekin ere ustez. Ba bestean bere burua eta bere bizi privatu ari Mhm. Mm Bagoitak atxumaten ditu bere, bere tresnako-retarako. Mm -hmm. Baina gero baun deskoneksioaren hori beste zaberat izaten analizateke. Zer da deskoneksioa zer nahi du Pazientan, pazientengan bateria ezpen txatzea. Ez egit, zer den deskoneksio itzoren atzen amaten duguna. Nisa hala, hori ere ez dela betzi berdin. Zegun uh, eta pazienteak zegoeratzen... Uh, ustenditudan bezal antzischin da Google-en YouTube-n ere bizitza berrizmanan baina ez dut uh, psiwat bat sala ici. Mm -hmm. e, batetik bestera lanketas egiten da en fait. eta Amerikako jurtpolitikak asteko mm -hmm. ez da shayon bakai dena da ageman hortan uh, eman eta axte menoa Eta horrek, beba dugere ibilbidea aztean zeh, eta hori eta aberaz gajia izatzen alda, onduko saiorako, adibidez pazientarei jatea behar, nik zugan pentsatu dut honekin, honekin eta berantziz, pazientek askotan ajaten eta bepentsatut egin dugun oketan a. lutura hori segitzen da, nire ustez, baina batzuetan baina pixua goa da, egoera denara bera, baina nik momentuz ezkiz, ezki, ebagoa da gaztean eztelako eta askotzen ez egenean bat baina modu Ba ditut hiduan, uh, uh, bat ditut bestet jesna batzuk de enigruan hori pisua bat bezala ori, bezala <laughs> bat dituteko Laida gerritseko lina iraitzu fia hori horrekin bukatzuko dugu gaurkoa eta mustukaren irudie derro gerrikilan ez dakitze iraitz ederkiera konstentzioen muztuka ustu behar dela ere batzutan berdina mm -hmm. obeki ere lan egiteko hori langustietan eh? ah, bai, bai, bai, bai, bai Denetan bat dira alde honetan tatsakak hori Emoztukarena bai egia Baxikaten denentzat barchan zenanda Bidezker bier, izanuntza Berde, adio Adio Eta mar buruan gurekin izango da telefonoaren bestaldean eta gazte iztik hainoa bilia berde. Ala bedi irratiak, egi irratiak, hogeita mabosturte beteko ditu aurten, abustuan, eta orenkari ere geroari begira jartzen da, egi irratia, ala bedi arabako irratiaz, beraz, e, mintzatuko zauku, hainoa bilia berde, eze? proiektu duten ere geroari begira. Bosterdiak, mementuz euskaliratietan, berriak zurekin bernadetar gain. Estrasburgoko giza Europako ategiak kondenatu duigu Espainia igor poru eta matin saras sola etako kontrako torturak eztituelakoan ikertu. Espainiol Estaduak beroita hamar mila euro ordaindu beharko deste Joiek frogatu dute tratutxaxaka jaain zituztela bina fartarak duela ha mag urte agastatuak izan zietak eta espainiak behar zuela dotertu lehenaldia da Espainia hortarako kondenatua dela. Frantziako presidentaren bisita korsikan, ezta eman korra izan abersale entzat ko-oficialtasun edo egoilier estatutoari ezetz erran do Emmanuel Macronek, bainan 20 amruan marcha mogimenduko deputatuaren iduriko, ateak estiraruntetziak bereziki elebitatsunari begira. Gobernuak tokiko moneter atea hezten daieatik, ez du nahi lekuko kolektibitateak baliaditzaten tokiko diruak Max Brisson miarritzeko senatariak gobernuari galdea egindako egun atuan, eta ekonomia estado segetarioak jardetsi dako legeak ez duela ahalbidetzen tokiko diruekin egitea pagatzeak, hogekera nahi lukela konduak doblean atxikitzea eta irriskoak balitaizkela izkela investizamendu publiko entzata estatu ossegitarioak ehandu ere auzitegi administratiboak trenkatuko duela prefeta ke genericourchoa bayunako hidiarentzat Gobernuaren finantza legeberriak ondorio xuxenak ditu Baionako egrian, ondoko laurte eta ko finantza behartzen ditu egriak prefetarekin kontratu baten egiterat, neurri estatuak eskua sartzen du kolektibitateen aitzin kondu eta gastuetan defizita publikoan indarra egin dezaten, Baionako kontseiluko azken bilkuran agangurak izan dira hortaz estatuaren zenketa salat Hartzaro festivalak gauk boruratzen ustaitzen. Hiribere plazan eginen dira azken ikitaldiak aroak ahalbi detzen bado, seiak laudengutitan burunka perskusio taldea, gero zirtzilen ikusgahia eta zanpantzaren hauzia eta gaualdia beraz bilgunen. Yesen ez, Adi, musika eman gizuna. Batari, musika ere. Azte hartetan gaueko behin dertzietan. Uda bat abor, ön haku. Larrun bat gauean ameketan. Kizherap, aponkzionel, no materiol. Eta ikan behar ere, zazpietan. Bai, hori bai. Isi! E -sí. Adi, eman gizuna. E -sí. <tusurra> Petzero saioa euskal ikatietan Asteuntako Petzeroa Gindia mintzoda Agituta duzen uzu, agituta Uste ni nion etxeari harrika hariko nitzela Izpeiko, gaineko bentiako, juan Petzero saioa Oztiralez dita laudenetan larun batez goizeko sorxiak eta hugoietan igandez eguerdia kainzin <gülüyor> ak burdin sareen aurka proiektua aiipagaie, astazkenundaako goiz begin? Amaia ene but, dula urte bat egontzen Libanon, siriako aurrak erresebitzen dituen akampaliko batean, gobernuskampoko erakunde batek kudeaturik, eta han ohartu da artearen erakaskuntzaren bidez iria berriz emaiten zietela siriako aurrer, hortik gogoratu zako liburuak burdintzaren aurkaren sortzeko proiektua Kiribil Kompainiarekin. Amaia ene aste azken untako gomitago izbegin. Itzeeta bo bo itzeeta bo, itzeeta itzeeta it, Gaukup gaina gain gusibat, agertzen da, gukera aipatu duguna, tortura, Estrasburgok Espainia zigortu du porturen eta xara xolaren torturen hauzian. Irudin gusibat, beraz ere agertzen da hemen, uh, Igor portu, eri etxean zelarik, atxilo aldian askifite hospitalizatu behar izan beha, itzuten, eta beraz, giza eskubideen Europako ausitegiak, ahobat ez zera bakidu, Europako konmentzioaren irugarren artikulua urratu zuela, Espainiak edukiz, tratutsarrak emanik, nahiz, prozeduraz horiek zikertuta, tortura ez zikertzeagatik, beraz, zigortu du Estrasburgok, Espainia, baina lehen aldiada tratutsarrak emateagatik, hots, mamiagatik ere zigortzen uh, duela, Uh, Oren epaia Strasburgoren epaia irakurgai duzu adibidez berrian, uh, argian ere gai nagusi titulu pean ere loturik hainbat artikulu eman dira sorturen jardokitzea adibidez. edota gaur egiri zor fundazioak azpi magatzen bezala Euskal Herriko torturaren aurkako eguna da. Eta bar eta bar beraz uh, hau uh, gain nagushi kaseta puntu eusen ere beti ber uh, irudiarekin agertzen da beraz egun. Bestalde uh, gizartea titulu pean, Oxfam Internacionaleko Presidente Juan Alberto Fuentes, atxilotu dute, azken egun hauetan uh, nazioarteko gai nagusia gertzen da, guatemalan atxilotu dute, Oxfam, kanpoko erakunde burua, erri fiskal nagusiak edo procurador nagusiak aginduta, guatemalako ustelkeria, uzi batekin zer ikusia izaita leporatzen diote, ezken egun nauetan oksfameko hainbat uh, beh, langile eta gintari, uh, beh, agertzen dira prostituzio prostituziokasu batzuetan oksfameko dirua erabilieta haitin, aktualitatean beraz beti. Ipar Euskal Herriko hitzan, Max Brissonek tokiko monetekin, koherentzia eskatu dio franziako gobernuari, hau da titulua, ekonomia zein finanza ministroari, Legea eta tokiko moneten arteko koherentzia eskatu dio, Euskoa adibidezat hartuta, Europan bigarren moneta erabiliena dela azpimagatu du bere itzartzean. Ta iparaldeko itzan ere, hankionlukurekin egin elkarrizk eta irakurtzen duzu joan hemen ginuena ere, dena da ez eta antzerkiaren etxaiada delako ez hori. Langile borroka bat argian bestalde, T.A.O.ko langileen greba mugagabea bukatua da. Uh, Empresa bat uh, eta hoge akordio bat onartu duteo, txailaren amairuko goizuntan, beho gai eguneko grebaren ondotik. Empresarekin hitzak benbatera eltzea lortu dute eta billar beraz lanera itzuliko dira. eta beste greba bat etxe bizitza eskubideak sailean alokairu grebak etxe bizitzen geiegizko presioa egin dieten bost adibide hiri eta errietako etxe bizitzen alokairuak beti gora segitzen dutelarik eltsalto aldizkariak alokairuaren aferan mugari izan diren bost greba bildu ditu artikulu batean batzuak duela mende bat eragina izan zuten bitartan beste batzuk oraino gutiago adibideak dira glasgowun adibideak bidez edota Bartzelonan abitibi tartean argian beraz. Kaseta puntu eusen bestalde, txomin pelien agertzen da, sinisten dut gu erdi aingiru eta erdi deabro garela. Bere itzak dira hemen, eta berekin egin elkarrizketa irakurtzen ahal duzue uh, kaseta puntu eusen. Frankismo garaian hasi zen Euskaraz idazten eta garaiko idazle berri artean kokatua dena txomin pelien. Media bazken aldiz, uh, um, tensioa handiko lotura eta desafioa, uh, etxaso azpiko uh, konexioa, uh, jari dira elektrikan emaiten, se eta sunak atse mangoituzu horretaz media bazken, eta bestalde, bestalde miarritzen uh, uda untan uh, big festivala ordezkatuko duen, uh, beste festival bat aurkestu dute egun, Prentxabreko batean eta hemen media bazken aipagai baita zu ere gai nagusida uh, beh, hemen go urbileko gaietan. Biarritz hanete deitzen den festivala beraz Phoenix Dau edota argmanet hor izango direlarik musikan besta lezu gain nagusi uh, zen valanten biar izango baitan Valentinen eguna dosan Valentin eguna eta amabostu itura ezo izkoak, niustuki aipatzen dituzte Gai nagusi gisa, ala zer ginoen aipatzeko prentsaz gaur edo tenore untan behintzat edabideak xarean edabideak xarean gai nagusi eman dituztenetan. Hora inaldiz, seiako gehi guti direlarik gure komitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. 2018 utopia bat espazioan, lema honekin gazteizko alabedi igatia, alabedi komunitatea, kogeitama bost urte betetzen ditu aurten, abuztuan, beteko da bera seguna, mila behatziuntala arogeita urtean, arabako hiriburuko uinetan sartu zen igatia, gurekin alabedi igatikoa inoa bilaberdea, gertxaldeon. Kaixo, arrazdioon. Ze gertatu zen duela hogeita urte alabeti iratziaren proiektua abiatzeko momentu hortan? Ba, bueno, kontua da alde batetik, ba, bai maila politikoan eta sozialean eh, sekulako eferbe bizitzen ari gindela. Bai gaste ditzen eta bai, ba, bueno, batez ere goe euskal herriko herri askotan, ez, frankismotik atara, atara berri gindelako, eh nolabait estutzen ginduen sistema do diktadura batetik eta guno ba garrenan markatako belaunaldi belaunaldi horrek bazuen beharra eh nolabait adierazteko bueno, ba, etzegoela gustora orduan e, zegoen e, ba, jendartearekin e, eta sistema eta sistemarekin eh eta behartzuen eh nolabait ahotsa izan eh ba bueno eh beraien eh edo desirak eta kezkak ba, Ba zabaltzeko eta hedattzeko eta konpartizitzeko ez eh? kaenttzeko jendartearekin halaşe halaşe behar horretatik e, sortu izan e, ferbestentziare horretatik eta eta buse, komunikatzeko behar horretatik eta halaxe intzuten e, ba bueno agustuaren 6an 1983ko agustuaren 6 laguntalde batek gwalki e, batzuekin ba halabediragatiaren e, prototipoa sortuta ez edo lehendigoko ba saiakera hoiek e, ba martxan martxan jarriz mm -hmm. politada esan duzuna Alabedi Rapido, Alabedi Komunitatea, ez izan ere, ba bueno, gualkitalkien ba, garaio erretatik gaurregun go Alabedi dira, ba gaurregun gustatzen zaigu ez? Alabedi ba, alabe ba irratiba da baino gehiago dela, proiektu komunikatibo integral aterako bidean gaudela eta eta ja ez bakarrik ikusperi komunikativoa da eztik eta, onora, sozialki komunitate bat osatzen dugola eta eta herri mugimenduaren parte sentitzen zentitzen garelako ez? Oso, mm -hmm. gustatu zaitzelan esan duzune komunitate zera hori, nabardura hori. Eh, trezna bat, bera zere, Ramberda, trezna bat eh, ba, hau gabekoei zuzendua edo hau txik gabeko, hau bat emaiteko elburu harekin. nor dira, beraz zork, hau gabeko horiek, garaian, eta sustut gaur egun, eh, nor dira? Bai, zalantzarira egun hau, ba, bueno, ba bere gainean identifikatzen duago asko Alabedi, ba, orduk, orduko e, gazte eh gaztebe baina egia da ba, gaur egun e, Alabedi, bueno, e kastei a ocho lana ere egiten duela, ez? Ba, bestelako kolektibo batzuei izan kolektibo ekologista, e, feministak, feminista, eh migrante migrante en kolektiboak, eh bo hizkuntza esberrinetan emititzen du gaur egun, ez? Eh badugu euskara utsezko Alabedi bi irratia, baina edibaten hauna inbat eta inbat izkuntzen zentzun, daitezke gaur egun, ingelera, gaztelera, e, euskara, galegoa, eta bueno, pues, zentzu zentzu horretan, nikuz dut e, esentzia mantentzen dugula, eta beraz, haotxi gabeko e, ga, gabekoen ahotsa izaten, jarraitzen dugula edo behintzat, bueno, pues, gure e, helburua hori dala, baina horren barruan e, integratzen den komunidadea, bageroz eta etan itzagoa dela, ez? Izan jatorriaren ikuspuntutik, adinaren ikuspuntutik, edo borroka ere moren ikus mm. Ez da bakarrik Gasteiz uzenduko irrati bat? Eh, bueno, a la BB momento unetan Euskara hutseko emisio hori eh e, bakarrik gazte an entzun daiteke, e, online bidez, bueno, ba, munduko edo zein txokotatik, ba gain utzeko bezalaxe eta laredi baten e, kasuan, bueno, aspaldien genuen salto gaztiztik e arabara, ez? Egia da, oraindik ere ba, arazo txobatzu bitugula arabako e, orografiak e, zaintzen dizkigulako, ba, imat eta imat uin, uin eratzea, ez? Baina, baina, bueno, gaur egun esan alabedi proiektu bezala irratitik aratago e, ara begira begira dagoela, eta, eta arabako ba, bueno, e, gazt e, zera, problematiketara. Ha, dos. Eta gero langileen aldetik, hala ere, gazteak dira ez nagusi edo bedelen adintarte e, ba, mugatu batean ez? Ba bueno e, gaur egun eria zen bueno, momentu honetan e, gazteena augei bost urtera ez tela heltzen eta nagusiena ba, berrorreita bostak e, pasatxo dituela. Orduan zen zorretan bueno, langileen aldetik e, pos, bon, adinez berrein etako eta diferentetako eta esperintziaz getako, pertsonak e, dauzkagu Ala ere, bueno, gure kasuan gune, duela gutxi gainera eguneratu dugu e, datu basea, eta momentu honetan, egun militante gara, mm. kolaboratzeiak alde batera utzita, hau da, irratian egun da pertsona ibiltzen dira, astero izan irratzeiak egiten, bideoak egiten, webgunari edukiak e, e, e, bueno, edukiz, e, elikatzen, eta beraz horri ematen diogu garrantzia, e, pose, langileen edo guk esaten diegu mm. e, liberatuen perfil horri baino ez, Eta, eta enda horritazazpik militante hoien artean, pues bueno, baditugu irrogeita, Mara piku urteko pertsonak, eta aurrak ere baditugu, azte urru betortzen dutenak irratxa jo, irratxa jo ez? Uh -huh. Orduan, bueno, pues hor jartzen dugu fokoa langiletan baina ez azkenean langigetan, bueno, pues, batzutan e, inork egin nahi ez dituen lanak egiteko eta, ba, e ekonomikoki posible dugu nenean, pues horretarako ez ditugu, baina labiren lan nagusia militanteke egiten dute, eta oso, oso, oso anitzak dira militante horiek. Aipatu bideoena, berra hori ere azpimak ratzen alda, azken orte hauetan, ni jatia zgain ere beste komunika bideak ere sartu uh, dituela bere egunerokoan, bideoa, sare sozialak, webgunea, hor lan bat eraman duzu, alde ortarik? Bai, bueno, e, eurri batean batzutanea puztu haugeke kanpotik datoz, alegia, jendea irratira hurbiltzen hasten da, pos, kom proiektu komunikatiboa bezala, referentzia altasun bate, e, ba, ematen diolako, eta irratiaren barruan beraz, lan komunikatiboa ergaratu nahi Egia da, orain dikere jendea hurbiltzen dela irrati gintzara, eh? espreski eh? Ba, irratiaren formatu horretara, baina ezken urteetan eh, bela, irratira urbiltu den dut, de, elabe ba, dira jende asko, interesa izan du ba, bideoak egiten eta alako, alako egitasmoak martxan jartzen. Eta beraz, pues, bueno, modu nolait, deurri batean, naturalean eh, ba, irekidean lan, lan lerro bat, bideoen bideoen kontua ez. Eh? Egia dor gero atzetik hor badaguela, ba, proiektuak berak egin duen apuztu bat, ba, e, tresnak edo eskura ditugun tresna ezberdinak eh ba, bueno, identifikatzeko e, eta eta bueno, ma, modu esploratzailean edo ez za pizkat e, probatzeko, ba, zein, zein bidetatik, ebalduitzazkegun gure mesuako beto eta zentzorretan ba, sartu garela sare sozialetan, sartu garela bideoetan, sartu garela e, pos, webgune bidezko berri idatzien publikazioan, edo ikerketetan, umorezaiak, irakitugela, e, iratzizko umorezaiak. Bueno, gauza asko eta asko jarri dutugu maie gainean eta, eta martxan, ez dakite hemen nik urte batzu barru gauza jo guztia martxan jarretzuko duten, baina, bueno, nik uste dut azkenean alabedi ere, badela, herri zat e, e, esparro komunikatiboan esperimentazio orako, mm -hmm. ba, etxe bat eta tresna bat, ez? Mm -hmm. Eta zentzorretan, pues, azkene, ilabete urteotan, leio asku iduriki dira, ez dut nombestan bat, mulutatua da eta ez dut, ba, bueno, ere maudu kolektiboan eh, auk bat egin dugulako, eta apostu egiten ari garrilako, ba beste tresna batzuk edabiltzeko, uste dugulako zinean guretzat importantena dela, ahotxi gabeko iago ja, txamatean batetik, baina ahotxe horiek egiten dutena, eta esaten dutena ere, erarinkorra izateko gure realitateak eraldatzeko. Ez hori da gure puntuan dagoen, edo amai dagoen, e, utopia, utopia hori ez, gure realitatea eraldatzeko tresna izatea ala beri. Eta, eta pues, bueno, hori da orain inzortzen ari garena, ikusiko dugu etorkizunean zer datorren. Hortan da, 2008 utopia bat espazioan zuen lemarekin, hogeita urteak betetzearekin, geroa etorkizuna duzu ospatu nahi, ordan, zer ergan nahi du, geroari begira, ari zaretela, etengabe, eta gauzak aldatu nahian ere? babai badai neurri batean hori adierazten nahi dugu momentu honetan, e, jopuntua etorkizunean dugula, eh pentsatzunari pentsatzen nola hasi, nola elikatu, nola izan eraginkor, nola mm, eta kitez, Pe, pis, piskat, e, etorkizunari begira gaudela eta eta usnarketa hau edo gogo hau edo behar hau sortzen da eh baskotan eh <laughs> alabeentzate sortzen diren gauzak goiz zela, ba barra baten e, atzean pote batzuk hartzen eta urteornaren inguruan hitz egiten da esan dezan e, jo Badiru direktu urteonanetan ez atzera berrira egiten dugula te incluso ba xarretan harritu mm, egiten garela ez harritu egiten gaituela, jo, ze ze, nora, ze ba norain eldu ganen ez, zenolako ibilbidea egin dugune, hau ez genuen espero, hau, hau ikaragarria da, harrigarria da, ez da, bueno, nola ari zen genuen naikoa da, ba denbora gure burua harritzeari usteko, sinisteko, ba erritik eta desprofesionalizaziotik eta militantziatik eta eta horretatik komunikazioa jorratu daitekela eh, kalitatez ongi eh modu entretenigarrian, e, modu pedagogikoan eta beraz, pues bueno, utz dezagun e, gure burua harritzeari eta eta sinistuz dezagun gure buruan eta jarrera itesan etorkizunera berrira, eh e, ba bueno, gustiz enpoderatuta e, eta eta bueno, pues, e, oiko ere helburuekin, ez? Ba hotxamatea, e, gure ingurua eraldatzea, baina bueno, ja, eh sentsazio horrekin, ez enpoderazemendu, sentsazio horrekin, sinetan sinisten dugune, ba gu, gu guregurua di jaltzen digun edo zein elburu, ba, betetzeko agai garela baldin eta atzean e, lan egiteko edo lana baldin badago. Eta hori albidetzeko ere, ronka bat, bedre datziridun talarugaita emeretzi, ala belagi lortzea nor dira ala belagi horiek? Bueno, ba, alabelarriak dira, alabedi posible egiten duten beste zutabea, eh? Soen txe arestian haipatzen duen, ba, gure militantea gurekideak direla, alabedi egiten dutenak egunerokotasunean, irratxaioak, egin ez, bideoak, egin ez, etabar, baina hori guztia litzake posible izango atzetik, e, ba, bueno, norbaitek finantzatuko ez badientu. Balaude eredu asko zentzu horretan, e, ba, finantzazio publikoa edo eta gure kasuan bueno, pues, gu ez dugu finantziazio publiko hori baztertzen, baina pordentai batetik behera egotean nahi dugu zentzu horretan. Horrek esan nahi du, ba bueno, beste dirua besten umaitetik ater badugula, eta alabelarriak, bueno, ba alabidiko bueno, ba, bazkideak dira eta Ba, modu e, maia ekonomikoan alabedi proiektua posible egiten duten lagun oie guztiak dira. Hmm. Oztopoak ez ditugu aipatu, egin garen pixka bat ordena positibo eta dena ongido ala dirudi, baina alabedi ratiak ere joen urtean jadanik, oztopoak zailtasunak baditu eta gainditzekoak ere? Ba, inuskien guztiek bezalaxe. Ez topoa kainera, batzuk e, barne beste ezteatzuk kanpo maian ez, kanpora behar gira daukagu Euskoia Orlaritzak e, licentzien e, azerarekin zelan ratatu den alabedi, gu behin benean, ejaketa eta behin benean licentzia orkestu genuen, gero lehiaketa bertan behar utzi, utzi zuten, eta eta gaur dauguna oraindik e, ba, Euskoia Orlaritzaren jarrera aldaketa baten E, zain gaudela, ez, e, bueno, pues, e, uste dugu, ba, alaberik baduela ibilbide bat, eta merezi, eta eta behar duela lizentzia hori. E, izan ditugu eraso, faksistak azken azteotan, margoketak, nehatxuak sare sozialetan, eta bar, bueno, oztopoak kanpotik e, askotan askotan datoz, eta barrutik e, ere asko azten ari gara, eta momentu honetan e, urte eta pikudara magu barne maiokoa urnarketa prozesu bat e, ematen, zertarako eta pixkat, bueno, badatotzin urtetarako erronkak e, zinkatzeko, eta hori ba, behar bezala usteko antolaketa, behar dugun antolaketa eredua, eta, eta antolaketa sistema ba, ba, berrezartzeko eta berrezinitzeko. Ez, egun pues, bueno, da berrogeita lagun gaude, komisio asko behar dira, komisio askotan jendea falta da, eta lan honi ba, ganora zairantzun nahi badiogu, etorkizun ari begira, pues, gure oso osongi, osongi antolatu behar dugu ez, eta ba, lan hori pendiente daukagu momentu honetan beharra daukagu ba, ba usnartzeko, beharra antolatzeko eta gure indarrak alik modurik eraginkorrenean antolatzeko. Hmm. Boaz, kezkatzen ez? ez? Ogeita mabostu gertez alabedik lohtu badu haintzinatzen, orain beste ogeita mabost egingo ditu haintzen da yeah. e, ba... Um, ondoko hilabetetan izango dira, inbat itzordu, honen berri ere jakiten alko da zuen uh, xare sozialen bidez, hemen nik gazteiz urunt baitzaugu, hala ere, uh, hemen lapordi basen afarro eta aldetik, baina pozik uh, behintzat uh, zuen oitamabost urteak uh, be, elgarrikin ere ospatzen alko ditugulakoan. Hainoa bilia berde mil esker eta izanungi? Bai, eskerrek asko, eta, bueno, ba, espero dute Oyonke zera urte horrena elkarrekin ospatzeko aukera izango dugu begula eta hala ez dela bintsak ba, bueno, ba, EA jarraitzen dugun elkarlanean irratin arteko elkarlanean sakontzen zen ikuste ba, Euskal Herriko txoko askotan badaudela e, izugarrizko lana egiten ari diren irratiak edo egiten ari izareten irratiak eta ni zior naiz ere gure artean elkartzen bagara gara ba izugarrezko proiektu politak e, martxan jarri ditzakegula e, hori ederkiegana mineske gainoa izanongi berdin aio horra Hello beautiful people, alaba the radio station on chori ona ka tamarurte. Jamie Jones is here. Yeah. Okay, tamarte. Alaba. Wi ne tangara. Prefono la caos produces. Jotzeko love it. Y te coal da va. Tu bueno y arzun, no se le nada. Y pegar energía, que solo rica. Tu no se le nada. Y pegar energía, que estamos rica. Yeah. Awe, sas, to, a veces picado. I love it. Diras cojo ta. Disculpe. Porque aquí aquí. I love it. Goree a dar coca. La pica bala estera si se embarroca, taumea coscortó, e linda totoca, la pica bala estera si se embarroca, taumea coscortó, e linda totoca. Militare tapais, alabem chota monarca, así sirem vengo, alabem istu sengor bata. Indegrin kapital, beste riketzen falta Antena tizintzilik, bandera pirata Indegrin kapital, beste riketzen falta Antena tizintzilik, bandera pirata Seminau, yeah. seminau Here we go yeah. Abordaje berribat Para ben Narigara prestazen Palacio Kormetan jarraituko dugu, diadam argotzen, burmine barriak, doinu zen badik zen jarraituko dugu, diadam argotzen, burmine barriak, doinu zen badik zen Ben Joseph! Horakan Aziz entrantzea Kolpes, kolpes Kostatu so zitzaigun Zukaldetan zartzea Ba patean alde Jarrizen aizea Ez inezko da horain ez ergelitzea Ba patean alde Jarrizen aizea Ez inezko da horain ez ergelitzea Hogeita marrutez Buinetan gara Kolpes, kolpes Hogeita marrutez Alabene Buinetan gara My. Yeah Kantu edegau eta disko ederbat atera zuten justuki alabedi irratiaren ogei tamar urte entzat, duela bost urte, susen, Joni en Josef entzuten genituen hemen kolpez-kolpe kantuarekin, kortaturen kantua eta Fermin muguruzaren parte hartzearekin. Disko honetan behiz, uh, betaldeek behiz hartzen zituzten beste talde batzuen kantuak adibidez. kadibidez. Uitituribondek atera zuen edo behiz hartu zuen, ertzainak taldearen Pakean utzi arte, alashe! Eta ara gaukko hitz eta potzemankizuna bukatzen da biak gurekin izango da Marko eta beretailagera joan engiran aski Bayanako festetako afisa edegorien aipatzera eta bestalde gure gomita simonkarriak izango da kanaldudeko uh, kanalduderen izenean kanaldudek hatx berri bat hartu dolariko txailaren lehenen Aquí taniarekin nere beste lan bat zure amaiten ari dira ta frantses telebista publikoarekin. Zetasunak biak. Zhejiang Bentosko lirateetan isanuntza.